A Global Outreach Program keretében könyveket és kazettákat küldt keresztényvezetőknek a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol keletre. Itt a Derek Prince miniszteris Ebben a hét részes sorozatban, amelynek címe a Királyság Evangéliuma, Dörekprinc arról beszél, hogy Isten legmagasabb célja az ő királyságának megalapítása a Földön. Három egymást követő lépcsőfokot ír le, amelyek Krisztus első és második eljövetele között helyezkednek el. A Királyság Evangéliuma negyedik részének címe két egymással szemben álló királyság. Megvizsgáltuk azt a két egymással szemben álló láthatatlan szellemi királyságot, amelyet az új szövetség tár elénk. A szembenállásuk a legélesebben a Máté 12-ben látszik, ahol is Jézus a sátán királyságról beszél, utána pedig Isten királyságáról, majd pedig a kettő szembeállításáról. A legutóbbi alkalmat tehát az Isten királyságába való bejutás lehetőségének vizsgálatával fejeztük be, és láttuk, hogy ez a megváltás. A megváltás, amelyet Jézus szerzett meg a kereszten, ahol őző vére kifolyt. Újra megnézhetjük az erről szóló részt, ami a Kolossé 1, 14 ben található. Kolossé 1.12.14. 14 Hálákat adván az Atyának, aki alkalmasokká tett minket a Szentek Örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, ereje alól, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, kiben valami váltságunk az ő vére által bűneiknek bocsánata. A megváltás az alapja a Sátán királyságából való szabadulásunknak, és az Isten királyságába való bekerülésünknek. A 13. versben újra látjuk a két királyságot összecsapni egymással. Az egyik a sötétség birodalma, a másik az Isten szeretett fiának a királysága. Azt hiszem hasznos lehet számunkra, ha rendelkezünk bizonyos ismerettel a sátán királyságanak természetéről, még ha csak felületesen vizsgáljuk is át a jellemzőit meg fogjuk vizsgálni Isten saját királyságának tulajdonságait is. Először is az Efézus 3 at szeretném felolvasni, mivel ez a rész adja tudtunkra, hogy kitartozik a sátán királyságához. Nagyon fontos ezt tudnunk, mivel az én véleményem szerint az igék tanulmányozása során azt figyelhetjük meg, hogy mindenki a két királyság valamelyikébe tartozik. Senki, nincs olyan ember, aki az egyikben sem lenne benne. Amit látni fogjuk, sátán királyságahoz tartoznak mindazok, akik engedetlenek Istennek. Mindazok, akik Isten ellen lázadnak, automatikusan a sátán királyságába kerülnek. Nem kell erről döntést hozniuk, nem kell szavazniuk, egyszerűen ott vannak. Az egyedüli kiút pedig a megtérés az Isten elleni lázadásból, és elfogadni a megváltást, amit Jézus Krisztus végzett el. Mi a kulcs szó a lázadástól való elfordulás esetében? Megtérés. Úgy van. Látom, kezitek érteni. Legalábbis értelemmel. Még hátra van, hogy át is éljük. Ephésus 2, az első három vers. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti és bűneitek miatt. Szellemileg halottak, nem fizikailag. Amely védkekben és bűnökben jártatok egykore világ folyása szerint. Tehát ahhoz mért, mértétek magatokat, amit ebben a mai gonosz korszakban a világ elvár. A világ nem a teremtett világot jelenti, hanem ezt a jelenlegi világrendet. Például ezt mondja egy más helyen, hogy az özönvízben az akkori világ elveszett. Nem a Föld szűnt meg, hanem az akkori életrendszere. Fontos megérteni, hogyan használja az új szövetség a világ kifejezést. Tehát a világ a jelenlegi világrendet jelenti, beleértve az egész emberiséget és minden nemzetet. Mindannyian ebben élünk. E világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Az itt szereplő eredetiben lévő herceg szó az újabb fordításokban uralkodónak van fordítva. Arról a szóról van itt szó, ami például az arkangyal szó előtagja is, az arché görög szóról. Tehát uralkodót jelent, az arkangyal pedig így uralkodó angyalt jelent. Így ezért a levegőbeli uralkodó hatalmáról, görögül tekintéjéről van szó. A sátán a levegő által jelölt hatalmi övezet uralkodója. A levegőre két görög szó is van. Az egyik az aitea, amiből az éter szó is származik, a másik pedig az air, amiből az air szót is kapjuk. Az kettő között különbség van. Az aitea azt jelenti, hogy a felsőbb, ritkább atmoszféra. Az ájár a Föld színével határos, sűrű baszmód atmoszférát jelöli. Ezt a szót találjuk itt a görög eredeti szövegben. Tehát a sátán az uralkodója annak a hatalmi szférának, amihez a levegő tartozik, ami magába foglalja az egész Földet. Azért ő az uralkodója, mert az Isten által kijelült uralkodó átengedte neki. Ki volt az az Isten által rendelt uralkodó? Ádám, így van. A sátán csalással szerelte meg ezt az uralmat. De az uralom végső soron Istentől származik. A második versben látjuk, hogy a sátán egy szellemi lény és nem testi aki most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. mi a kult szó? Engedetlenség. Mindenki, aki Isten iránt engedetlen, a sátán uralma alatt áll, a sátán uralma alatt levő világhoz tartozik. Ezután Pál tovább megy, így folytatja, akik között forgolódtunk egykor, mi is, minnyáján. Tehát mindnyáján kivétel nélkül. A mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratját. A testi természetünk motivált bennünket és az elmén. Ne felejtsétek el, hogy az elme ugyanúgy lázad Isten ellen, mint a testi természet. Pál ezt mondja a Róma 8-ban, mert a gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Tehát nem a megváltott, a nem helyreállított elméről van itt szó. A legtöbb ember elismeri, hogy a nyilvánvaló testi bűnök Isten elleni lázadásnak minősülnek, de azt nem tudják, hogy az elme sok tekinteteben sokkal lázadóbb, mint a testi természet. Emlékszem, hogy amikor mintegy tíz évvel ezelőtt Svédországban jártam, Stokholmban, a fővárosban megkértek, hogy vezessek le egy szabadító szolgálatot. Nem én határoztam úgy, hogy szabadító alkalmat fogok tartani, hanem megkértek rá. Elég komikus volt, hogy bár az összejövetelt egy templomban szervezték, és a tanítást a templomban tarthattam, azt már nem engedték meg, hogy a szabadulási szolgálat is a templomban legyen, mert úgy érezték, hogy illetlenség lenne, ezért aztán egy külön termet kerestek egy kicsit arrébb a szolgálat számára. Amikor a tanítást befejeztem, így az emberekhez, aki úgy gondolja, hogy szabadulásra van szüksége, az jöjön velem abba a terembe. Gyakorlatilag az egész ülekezet elindult, így aztán egy csöbb baratta maradt a teremben, szó szerint értve. Faltól falig álltak az emberek, arra sem volt hely, hogy az emberek elessenek, akkora volt a tömeg. Elmondtam az embereknek, hogy hogyan imádkozzanak, és hogyan parancsoljanak a gonosz szellemeknek, hogy kijöjjenek, és mondhatom, hogy nem unatkoztunk. Értek svédül, így értettem, mit mondanak az emberek, bár már nem, ért, nem, nem emlékszem sok mindenre. De egy dolog nagyon megmaradt bennem. A gyülekezet működő pásztor, ahogy körbejárt, járt, illetve körbe furakodott az emberek között, megbegált gyülekezet a nébe egy tagjánál, és nézte, hogy a gonosz szellemek mentek ki belőlük. Nem egyszer hallottam, mint ezt mondja, nem hiszek a szememnek. Ez egy klasszikus megjegyzés, és sokat elárul. Azt gondoltam, hogy akkor hogyan is tudnád megcselekedni. Egy idő múlva néhány svéd keresztény a üzent, hogy hogyan lehetek ilyen buta, hogy úgy gondolom, hogy a svédeknek szükségük lehet gonosz szellemektől való szabadulásra. Hiszen ők annál sokkal okosabbak. Ezt csak azért mondtam el, hogy lássátok, hogy az elme sokkal lázadók tud lenni Istennel szemben, mint a jó öreg jó emberünk, aki időnként leisz magát, vagy erkőstelenségbe keveredik és egyebek. Az elme valójában az Isten elleni lázadás fellegvára. Ezért van az, hogy a testi elme művelése Isten ellenségének a művelését jelenti. Nem véletlen, hogy az evangéliummal szemben legnagyobb ellenállást valószínűleg az értelmiségi körökben találhatjuk, akárcsak a legerősebbet. Az ellenállás fő központjai némely szemináriumok. Azért van ez, mert a nem újjászületett elme képzésének ez a következménye. Egyszerűen csak még inkább Krisztus ellenessé válik a testi elme. Ez a világ természete. Ez az Isten iránt engedetlenek fő jellemzője. Mi elméjükben, mint testi természetükben ellenségeskednek Istennel. Őket nevezi a vers vége a harag gyermekeinek. Sok amerikai nem érti ezt a szót, hogy harag. Nem értehetek róla, de igazán van. Harag. Annyit tesz, hogy Isten nagyon mérges. Vannak dolgok, amiket még én sem tudok változtatni. Ti amerikaiak nem is tudjátok, hogy mi játszódik le egy angolban, amikor először Amerikába jön. Tudjátok, amikor először kellett a benzink után azt mondanom vezére, hogy, hogy gáz, azt hittem, hogy kitörik a nyelvem. Tényleg nem gondoltam, hogy ki tudnám mondani, de most amikor Új-Zélandon és Ausztráliában járok, nehezemre esik azt mondani, hogy benzink után, hogy benzin. Mindestetet térjünk vissza a szövegünkhöz. Az ellenségeskedés a sátán királyságának természete. A sátán egy szellemi vezető, aki szellemi hatalommal uralja a föld felszínén azokat, akik lázadnak Isten ellen. A lázadás okozza, hogy az uralom automatikusan létrejön. A sátán a fő lázadó. A jobb 41-ben van egy vers, amit szeretnék felolvasni. Ez egy igen érdekes fejezet. Mind a 34 verse egy tengeri szörnyet ír le. Tudjátok, a Biblia nagyon takarékosan bánik a helyjel. Meglepő, ugye? A tengeri szörny Leviatán, és anélkül, hogy mindenféle spekulációba keverednék, kimerebb jelenteni, hogy azt hiszem, igenis van egy szörny a tengerben, amit Leviatánnak hívnak. Az angol haditengerészet régi, teljesen hivatalos aktái között számos olyan jelentést olvasunk, amelyek szerint tengerészek hajójukból látták ezt a szörnyet. De ezt csak fellesleg mondtam. Nem akarok kardoskodni mellette, ez csak egy vélemény. Minden azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint a kígyó a kertben, leviatán nem csak egy teremtmény, hanem a sátán megtestesülése. Nem hiszem, hogy ezt a szakaszt bárhogy máshogy lehetne érteni. Ennek fényében azt hiszem nagyon fontos, amit a Jobb 41, utolsó verse, a 31. vers mond. Jobb 41.34, a leviatán lenéz minden nagy állatot. Mit mond a természetéről az, hogy ő az Ura a ragadozóknak. Lenézi őket, mondhatjuk, hogy nagyon büszke és arrogáns. Ő a király, a büszkeség gyermekei fölött. Ez tehát nem más, mint a sátán. Ő a király a büszkeség minden gyermeke felett. Nem számít, hogy vallásosak-e, baptisták, bűnködiek, katolikusok, buddhisták vagy netán kommunisták, sátán a királya a büszkeség gyermekeinek. Hadd kérdezem meg a következő dolgot. Szerintetek mi volt először a büszkeség vagy a lázadás? Nyilván a büszkeség. A büszkeség okozta a lázadást. Minden a természetünkben megtalálható probléma gyökere a büszkeség. Amikor Isten a gyökereinkhez nyúl, akkor a dolgok igencsak mozgásba jönnek. Ez tehát a sátán királyságának a jellemzője. Világos ez? Ő az uralkodója minden büszke és lázadó lénynek. Láthatatlanul, de szellemi eleje által szüntelenül uralkodik rajtuk, irányítja őket, manipulálja őket. Nézzünk meg röviden egy másik leírást a sátán királyságáról. Efézus 6:12. Ephésius 6, 12 felolvasom az új King James változatból, aztán megadom a saját változatomat. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságuk ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Sokszor észrevettem, hogy a legtöbb keresztény eltéveszi ennek a versnek a hangsúlyozását, és így olvassák ezt a verset, mert nem túlsakodunk. Pál azonban nem ezt mondja, hanem azt, hogy egy nagy birkózó mérkőzésen veszünk részt ami azonban nem test és vér ellen folyik. Tusakodás a mai nyelven birkózást jelent. Nagyon lényegesnek tartom, hogy Pál a birkózás metaforáját választja itt, sőt, ez itt nem is igazán metafora, hanem egy valódi tény, mert a birkózás tusakodás a leghevesebb formája közvetlen testközeli küzdelemnek. Voltak olyan élményeim, amikor fizikai küzdelembe keveredtem sátáni erőkkel, láthatatlan mégis fizikai módon. Az eredeti szöveget most megpróbálom szöveghűbben lefordítani mai nyelvre. Kérdezett, hogy honnan veszem a bátorságot? Most tíz éves korom óta tanulok görögül. Nem állítom, hogy mindig igazam van, de azért csak megpróbálhatom, ugye? Senki sincs, akinek mindig igaza lenne, legyen szó akár a héberről vagy görög nyelvről, mindkettő nagyon választékos, árnyaltan kifejező nyelv, és ha bárki azt állítja, hogy tökéletesen érti őket, nem lehet igaza, mert ez egyszerűen lehetetlen. Hát akkor nézzük az eredetiből, mert a mi viadalunk nem olyan személyek ellen folyik, akiknek testük van. Ez az úgynevezett élő biblia, Living Bible fordításban is így szerepel. Én elfogadom, ez szerintem kitűnő. Ami a lényeges ebben az az, hogy személyekről van szó, de olyanokról, akiknek nincs testük. Ha ez egyszer eljut a tudatodok tokig, akkor egy hatalmas lépést tettetek előre. Amíg azt hiszed, hogy amivel küzdesz, az csak valami benned, egy ellenséges erő vagy egy komplexus, vagy használjunk akármilyen szót, vagy nyakateker pszichológiai kifejezést is, addig nem ragadhatod meg a valóságos problémát. Mi láthatatlan gonosz személyek ellen küzdünk, akik ki nem állhatnak minket, és gyűlölik a mi Istenünket. Testük viszont nincsen. Hadd illuszáljam ezt röviden. Évekig küzdöttem egy problémával, amivel bizonyára még egyik ütök sem találkozott. Pásztorként szolgáltam akkoriban. Gondolnátok, hogy a pásztoroknak is lehetnek problémáik. Sokan gondolják, hogy a pásztoroknak nem lehetnek problémáik, hiszen akkor hogyan is lehetnek pásztorok. Nekik a mások problémáival kell foglalkozniuk. A pásztoroknak nincs kinek elmondaniuk a saját problémáikat. Nem mondhattam én sem a nyájamnak, hogy problémám van, mert akkor nem fogadtak volna el pásztornak többé. Az a lényeg, hogy nekem igenis volt problémám, mik pedig depresszió. Tudom, hogy ti erről semmit sem tudhattok, de éveken keresztül súlyos harcaim voltak a depresszióval. szánt keresztény voltam, szolgálatom volt, hittem a Biblia igazságaiban, szóltam nyelveken, megtanultam igéket, bőjtöltem, de csak rosszabb lett. Nagyon elkeseredtem, eljutottam arra a pontra, hogy fogalmam sem volt arról, mit tegyek. Ekkor Izsaiás könyveben azt olvastam, a 61. rész 3. versében, Adjak nékik dicsőségnek palástját a csüggett szellem helyett. Mikor ezt elolvastam a csüggett szellemről, a Szent Szellem azt mondta, ez a te problémád. Ekkor észrevettem, hogy egy személy állok szemben, egy láthatatlan szellemi valakivel. Abban a pillanatban egy teljes kijelentést kaptam a problémáról, megláttam, hogy családi problémáról van szó, ami az apámhoz, sőt valószínűleg még az ő apjához nyúlik vissza, Neki is ugyanezek voltak a gondjai évekig. Amikor ráeszméltem, hogy egy személyel kell meghívnom, akkor azt hiszem, hogy a győzelemhez vezető út 80%-át megtettem. Már csak egy ige kellett a teljességhez. Ez volt a jó 232 de mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül megmenekül. Tehát nagyon célra törően segítségül hívtam az Urat. Jézus Krisztus nevében megvallottam a jó el 232-t, hogy megszabaduljak a csügges szellemtől, és megszabadultam. Mindez 1953 körül történt. Tíz évvel később az Úr saját akaratom ellenére elhívott a szabadítás szolgálatába, de előtte tíz évig már megtapasztaltam a szabadulást. Mégis úgy éreztem, hogy borzasztó dolog, ha egy szolgálónak azt kell bevallania, hogy egy gonosz szellemtől való szabadulásra volt szüksége. Így csak az első feleségem volt az egyetlen, akinek beszéltem erről. Egy szóval nagyon fontos dolog azt tudni, hogy személyek ellen folytatjuk a harcunkat. Amikor ezt felismered, már is egy különleges pozícióba kerülsz, amiről a, problém, amiről a problémára ismerőben más rálátás adódik. Tudjátok, majdnem minden pogány vallás tudja ezt, csak a keresztények szokták ezt figyelme kívül hagyni. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen. Ugyanaz a görög árhé szó ismét. Uralmak ellen, hatalmasságok ellen. A princféle fordítás így néz neki, külön területek fölött hierarchikus rendben hatalmat gyakorló uralkodók ellen. Ezt jó lenne leírni a táblára, hogy ne kavarodjunk bele, tehát uralkodók. All right. Are we there? Rulerships. Hura Kodok. Ez az első alkalom, hogy írok a táblára. Uralkodók különféle területek fölött, és leszálló. Rendben leszálló hatalmi rendben. Ez azt jelenti, hogy vannak különböző területi uralkodók, és vannak az alájuk rendelt, kisebb hatalma gyakorló uralkodók. Nézzünk csak meg egyetlen példát. Mi is ennek a helynek a neve? Hawaii, ugye az a nagyobbik sziget. Az ilyeneket mindig a feleségemtől kérdezem meg, mert magam nem nagyon tudom számon tartani. Minden kétséget kizáróan van egy sátáni uralkodó e fölött a sziget fölött, e fölött senkinek ne legyen semmi kétsége. A neve pedig azt hiszem Pele, ugye? Azt hiszem, hogy ez egy tény. Ha nem tudjátok, akkor az őslakókat kellene megkérdezetek néhány alapvető információért, ha értitek, mire gondolok. Ők már évszázadok óta tudják ezt. A nőnemű uralkodók kérdése érdekes téma, de most nem menjünk bele, mert nem tudom biztosan a választ. Alá pedig különféle uralkodók vannak rendelve, valószínűleg minden város fölé egy, és könnyen meg lehet az is, hogy az egyes fai csoportok fölé további alsóbb rendű uralkodók vannak kirendelve minden faji csoportnak lehet egy fölé kirendelt hatalmassága. Nem akarok most ennél megállni, mert inkább az Isten királyságával szeretnék foglalkozni, de ahhoz, hogy értsük a dolgok, hogyan és mint működnek, tudnunk kell ezt is. Azt is meg kell értenetek, hogy a sátán királyságának szervezettsége kiváló, mivel Istentől kapta a szervezés készségét. Sátán volt némelyek szerint az angyali világ egyharmada harmada fölött az uralkodó angyal, Ezeket fellázította Isten ellen, de az uralkodó struktúrát befagyta. Ezért ilyen hatékony a rendszere. A következő kifejezés a világbíró, ennek a jelenlegi sötétségnek a világbíróit. um prince come on now. of this trouble is my mind gets ahead of my fingers this present darkness ugyeleg sötétség uralkodói all right now notice Begyétek észre, hogy világról és uralkodókról van szó. A sátán célja az egész világ irányítása. Ez a célja, és akármit is csinál, ezért teszi. Ez a sötétség királysága. Akik ebben vannak, nem is tudják, hol vannak, mert nem látják a sötétben. Akik az Isten királyságában vannak, tudják, hol vannak, mert a világosságban járnak. Az utolsó kifejezés a gonosság szellemei, Blank of wickedness. szellemi, üres hely. Tehát a gonoszság szellemi és valami semleges nemben áll az eredeti görögben, úgyhogy a szó alak többes számmal szerepel, de főnév nincs mellette. Tehát írjuk, írjuk azt, hogy a gonoszság szellemiségei. Vannak olyan fordítások, amelyek a semlegesség jelölésének kedvéért beleteszik például seregei vagy erői szót. Itt szerintem egyfajta angyalokról van szó, akik ráadásul a szövegben itt jön a nagy kérdőjel, a mennyekben vannak. Szándan, Ezt most nézzük meg. Tehát a Sátán királysága test személyekből épül fel, úgy hiszem, hogy lázadó angyalokról van szó. A struktúrája különböző területek fölé rendelt és rendenként csökkenő mértékű hatalommal felruházott uralkodókból áll, ahol minden uralkodó a felettesének tartozik elszámolással. Ezek az erők a felettesek, a sötétség világbírói. Azért mondok bírót, mert az eredetiben használt krátor szó egy nagyon erős jelentésű szó, amit Jézus mindenhatóságának jelölésére is használ a görög. A pantokrator szó összetételben. A világbíró a kozmokrator, a kozmosz a jelenlegi világrend ura. A jelen sötétkor világbírói. Két szennyes szó is van a szellemvilágban, az egyik a domináció, a másik a manipuláció. Amikor ezekkel találkozol, akkor a sátánnal találkozol. Isten soha nem gyakorol dominációt, soha nem manipulál. Végül pedig vannak a gonoszság, szellemi, semleges nemű seregei, vagyis a gonoszság szellemei a mennyekben. Nagy sok keresztény számára az, hogy hogyan lehet a sátán főhadiszállás a mennyben. Ez egy olyan téma, amiben nem akarok belemenni, mert túl messzire vinne a kijelölt célunktól. De azt szeretném nektek elmondani, hogy a Biblia legelső versétől a menny többes számban van. Kezdetben teremti Isten a mennyeket és a Földet. Mivel tudom, hogyha ezt most nem tisztázunk, a következő részre nem tudtok majd figyelni, ezért most lapozunk a 2. Korintus 12.2-höz, ahol Pál azt mondja, Második vers, Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha a testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtat ott a harmadik égig. Én logikával foglalkoztam, ezért aztán nem tudok meggyugodni a felül, hogy van harmadik menny, csak akkor, ha elfogadom logikusan, hogy kell lennie elsőnek meg másodiknak is. Nem lett belőle a harmadik csak akkor, ha van belőle első meg második is. Tehát legalább három menny van. Az Ephésius 4. 4.10-ben is, ahol ezt olvassuk, hogy Jézus alászállt az alvilágba, mielőtt a mennybe ment volna, azt mondja, hogy aki alászállt, az, aki felment messze minden mennyek fölé. Tudjátok, annak idején afrikai gyermekeknek tanítottam angolt, és tudom, hogy a minden használata nehéz tananyag. Egyszer az egyik odajött, és azt mondta, hogy minden szülő melljött meglátogatni. Azt válaszoltam neki, hogy értem, mire gondol, de ne azt mondja, hogy minden, mivel csak két szülője van, mondja azt, hogy mindkét. Nem lehet a minden szót használni, háromnál kevesebb dologra. Láthatjuk, hogy Pál Apostol itt a minden szót használja, tehát legalább három mennynek kell lennie. Nem akarok e fölé menni számban, némelyek hetedik mennyországról beszélnek, de ezt, mint keresztény, nem ajánlom senkinek sem, hogy használja, mert a korámból származik. Ha nagyon jól érzed magad, akkor inkább azt mondtad, hogy a 9. meg a 10. számú felhő fölött jársz örömödben, mivel a Biblia azt mondja, hogy sok felhő van a mennyben. Hanélkül, hogy a részletekbe belebocsátkoznánk, megjegyezhetjük, hogy amikor Sátán a lázadó angyalaival kivetettett a mennyből, Isten jelenlétéből, elfölő semmi kétség, és félúton a föld felé felállított egy rivális királyságot. Ezért van ennek hatása az ima életünkre, mert amikor imádkozunk, az imáinknak át kell hatolniuk a sátáni erők ellenállásának burkán. Ezért mondjuk, hogy áttörünk imában. Meg kell bocsánatodok, hogy bár ilyen izgalmas dolgokról beszélek nektek, de most nem mehetünk jobban bele ebbe. Csak jegyezzük meg, hogy van egy láthatatlan, jól szervezett, sötét sártáni királyság amely szöges ellentétben áll Isten királyságával. Háború van közöttük. Ez minden keresztényre kihatással van. Abban a pillanatban, ahogy bekel, beleszületsz az Isten királyságába, olyan királyságban születsz bele, ami háborúban áll Sátán királyságával. Értitek ezt? Nem békeidő van. Hadd mondjak el egy példát. Én egy polgárjogot gyert amerikai állampolgár vagyok. Hála Istennek. Tegyük fel, hogyha 1970-ben, amikor áttelepültem, Amerika háborúban állt volna Oroszországgal, akkor abban a pillanatban, ahogy amerikai állampolgár lettem, háborúban léptem volna Oroszországgal, nem lett volna már választási lehetőségem. Ez így működik mindenkinek az életében, aki Isten királyságának a tagja lesz. Abban a pillanatban, amit a királyságnak tagja leszel, háborúba kerülsz azzal a királysággal, amelyik a te királyságoddal háborúban áll. Ez igen sok olyan dologra magyarázatot ad, amit lehet, hogy sokan nem értetek. Hogy befejezzük a sátán királyságának a vizsgálatát, és megnézzük Isten királyságát. Nem igazán behatóan, mivel az nagyon sok időt venne igénybe, hanem csak az Isten, bennünk levő királyságának a belső szellemi természeteről szeretnék most néhány szót szólni. Van egy olyan ige vers, ami nagyon frappánsan szól mindenről. Róma 14, 17. vers. Róma 14.17. Mert az Isten országa nem evés és nem ivás. Nem az anyagi világban van tehát, nem olyasmiből áll, amit eszünk vagy iszunk. Nagyon fontos, hogy a keresztények ezt felismerjék. Ne gyártsunk szabályokat mások számára arról, hogy mit tegyenek és mit igyanak. Hanem igazság, békesség és szent szellemtől való öröm. Ez Isten királyságának a természete. Ha Isten országa benned van, akkor mindezeket birtokolod, igazság, békesség és Szent Szelemtől való öröm. Isten országa és a Szent szellem együtt léteznek. A Szent Szellem nélkül Isten országa nem lehet valóságos. A szünetben beszélgettünk a velemlévő testvérrel a felekezetközi közi kifejezésről. You know, mi tudjátok, a felekezetek feletti kifejezés általában szólva, például a Youth szokták mondani, mostanában azonban időnként kivételt teszek, amikor erről a kifejezésről van szó, ugyanis a világ sok részén úgy látom, hogy felekezet közi, felekezetek feletti szervezetek csinálják azt, amit az egyháznak kellene csinálni, és a Szent Szellem ezekkel a szervezetekkel van, és nem az egyházzal, de az csak az én megfigyelésem, és én nem vagyok általában a Just Freedom Mission hivatalos állásoklalásának az egyik szószólója, ezt csak úgy mellesleg jegyeztem meg. Az egyházat pedig úgy definiálnám, hogy mindaz, amit a Szent Szellem egy adott területen kezdeményezett, attól függetlenül, hogy minden soroljuk be. Ha az egyház be akarja tölteni a funkcióját az adott területen, ahová rendeltetett, akkor kell, hogy legyen helyben, de bármilyen a szent szellem által cselekedett dolognak. Mindaz pedig, amit a szent szellem nem cselekszik, legyen bár akármilyen intézményes vagy helyi dolog is, nem része az Isten országának, mert az Isten országa a Szent Szellem által van. Tehát nevetségesnek tartom az egyház minden szent szellemtől független definícióját. Ki hozta létre az Egyházat? A Szent Szellem. Ő eljött, és megjelent az Egyház. Azelőtt meglehetősen erőtlen tanítványok betört, betörtek a szekerővel. Ki hívja el az embereket az Egyházban? A Szent Szellem. Pál azt mondja az efézusi hívőknek, hogy viseljék gondját a nyájnak, amely fölött a Szent Szellem tette gondviselővé őket. Bármilyen olyan kinevezés az Egyházban, amely nem a Szent Szellemtől ered, nem hiteles. Ez az igazi Egyházon kívüli tevékenység. Bármi olyasmi, amit a Szent Szellem nem tesz, nem része az Egyháznak. Tudom az Egyház valamennyi lehetséges definícióját, minden elképzelhető szerkezeti modelljét, mindet el tudnám nektek mondani, de elegen van belőlük. Eleget rágódtam rajtuk, de az igazat megvalva a Szent Szellem nélkül egy nagy nulla az egész. A Szent Szellem az Egyház kezdeményezője, ő a fenntartó ereje is. Ő az, akitől az egyház egyház lesz. Isten országa és a Szent Szellem összetartozik. Isten országa nem tart egy milliméterrel sem tovább, mint ahol a Szent Szellem áll. Egyszerűen a Szent Szellem által létezik. Az egyháznak sokkal több aspektusa van, mint csak a vasárnap délelőtti összejövetel, meg az éneklés. Lehet, hogy hallottátok már tőlem a megjegyzésemet arra vonatkozóan, hogy az emberek kifogássalják, hogy nem látják a márk végén található megígért természetfölötti csodákat. Azt szoktam nekik mondani, hogy azért, mert a jelek és csodák azoknak lehetek megígérve, akik mennek. Nem azoknak, akik csücsülnek. Ha csak ültök, soha nem látjátok meg a jeleket. És mondd adékik, elmenvén széles a világra. Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik. Valakitől hallottam, hogy leparkolt kocsit igen nehéz lenne követni. Az egyház 90%-a pedig nem más, mint egy leparkolt autó. Ez nem az, amit a Szent Szellem csinál. A Szent Szellem az erőteljes tevékenység szelleme. Óriási erőszelleme. szelleme. Nem erről akartam, hogy beszélni, de azért igaz. Térjünk vissza Isten országának tulajdonságaira. Elsőként azt mondtuk, hogy a Szent Szelem által van igazság, békesség és öröm. Vegyétek észre, hogy Isten országán kívül nincs igazság, csak lázadás. Csak az Isten országában lévő személyek lehetnek az igazság részesei, mert ők vannak a király uralma alatt. Mindenki, aki nem áll Isten által rendelt király uralma alatt, lázadó. Annak az uralkodója, nem hallottam, a sátán. Egyértelmű. Nézzük meg az utána sorrendet. Először az igazság, utána a békesség. Úgy hiszem, hogy a béke az igazság elkerülhetetlen eredménye. Tehát, ha a békét keresel, de igazság nélkül, akkor olyan dologra vágyol, amit soha nem érhetsz el. Elég, ha az igazságosságra törekszel, a békesség majd jön magától. Hol van az igazság? Egyedül csak Jézus Krisztus királyságában. Nincs más hely ahol igazságos lehetne valaki. Nem csak egy halom szabálybetartás arról van szó, hanem arról, hogy az ő uralkodásának kell alárendelnünk magunkat. Lehet, hogy minden vallásos szabályt megtartasz, de attól még egyszerűen lázadó maradsz. Sok vallásos lázadó ezt csinálja. Néha valamilyen élmény hozza ki a lázadást valakiből. A tékozó fiú történeténél is mindig a kisebb fiúra figyelünk, aki elment hazúról. A másikkal mi történt? Amikor a tékozó testvér hazajött és kibékült az atyával, ő meg a házba sem volt hajlandó belépni. Ekkor az atya kijött, hogy beszéljen vele, ami azt hiszem nagyon nagy kegy volt a részéről, ha belegondoltok. Ekkor pedig a fiú azt az apja fejéhez, ez a te fiad. Nem azt mondta, hogy a testvérem. Az atya viszont ezt mondta, a te testvéred. Csodálatos beszélgetés, érdemes tanulmányozni. De vegyetek csak észre, mit mondott az idősebb fiú. Én minden parancsolatodat megtartottam, soha nem engedetlenkedtem, mégis a szívében mindvégig zugolódott. A fiatalabb testvér hazatérése hozta ki belőle a szívjében lázadást. Tehát ne a szabályok betartásában bíz. Jézus személyes vezetése alatt kell lenned. Igazság, békesség és öröm. Hiszem, hogy egymás szükségszerű következményei. Az öröm szellemi dolog. Különbséget kell tennünk az öröm és a boldogság között. Many... Sokféle definíció lehetséges. Nem állítom, hogy csak ez az igaz idején azt mondom, hogy a boldogság a lélek területére tartozik, az öröm pedig a szellem területére. A boldogság a körülményekhez kötődik, az átélt szituációkhoz, dolgokhoz. Az öröm pedig egyedül Istenhez kötődik, csak ő a forrása. Nézzük meg a 43. Zsoltárt, 42, 43. I think, Dávid meglehetősen kemény helyzetben volt. A második versben ezt mondja, miért kell gyászba járnom ellenség háborgása miatt? Tulajdonképpen megválaszolta a saját kérdését. Az ellenségei miatt van szomorúságban. Ezután úgy dönt, hogy nem akar így maradni. 4. vers, 43. oltár, hadd menjek be Isten oltárához vigasságos örömnek Istenéhez. A héber eredeti azt mondja, hogy minden örömöm csúcsa. Tehát hol találjuk az örömet? Nem hallottam. Istennél, úgy van. Isten pedig hol találjuk meg? Az oltárnál. Az életünk odaszállásának a helyénél. Az öröm nem ingadozik, csak az élvezet a boldogság. Az öröm csak az igazságosságtól függ. Ez Isten országa. Ha ez benned van, ha igazán Jézus királyságának uralma alatt állsz, és Isten igaz embernek lát téged. Igaz ember vagy, akinek van békessége és öröme. Lehet, hogy sok üldöztetésben van részed, sok gyötrelemben, de mindezek között is örömmel telve a szíved. Van egy figyelemre mértő kijelentés az apostolok cselekedetei 13-ban. Igen. A szituáció a következő, sok új megtérő jön az Úrhoz pálon keresztül, de utána párt tovább megy onnan, és őket egy nagy üldöztetés közepette hagyja. Bár azt hiszem, párt is elüldözték onnan. Ez tehát az apostolok cselekedetei 13. részének utolsó verse, ami ezekről az üldöztetések közepette is örömmel és Szent Szellemmel tett tanítványokról szól. Az üldözés között. Most megkérdezem tőletek, hogy vajon lehetek-e Szent Szellemmel beteljesedve úgy, hogyha nem vagytok telve örömmel. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lehetséges. Hadd mondjam el, hogy szerintem mi az amerikai kereszténység egyik legkomolyabb problémája ami nem is igazán csak az amerikai, hanem egyáltalán a nyugati kereszténység problémája. Az, hogy lényegében embercentrikus. Nagyon kevés olyan gyülekezet, van, ami istencentrikus. Mi Istent úgy tekintjük, mint egy kegyelmi tényezőt, mint valamit, ami segítségünkre van, hogy megkapjuk, amit akarunk. Mi vagyunk a középpontban, Isten pedig csak a körkerületén. Ez nem Isten királysága. Isten királyságában Jézus van a középen. Értitek? Én Jézus király alattvalója vagyok, az ő uralma alatt állok, van igazság, béke és öröm a számomra, de csak a Szent Szelem által. Ez kell azonban, hogy fémjelezze az egymással való kapcsolatunkat is, mivel az nem csak egy belső, de közös dolog is. Tehát be kell tudnunk mutatni a világnak, mit jelent igazságosan viszonyulni egymáshoz, és az, hogy igazul bánni egymással. Jézus egy egyszerű alapelvet mondott el, amin az egész törvény és a proféták állnak. Ez pedig az, hogy másokat is úgy kezelj, ahogy azt akarod, hogy téged is kezeljenek. Ez az igazságosság. Amikor pedig ez megvan, meg lesz a békesség is köztünk. Nem lesznek összetűzések, széthúzások. Amikor igazság és békesség van közöttünk, nem kerülhetjük el az örömet sem. Tehát akár a személyes életet, akár a tanítványok közötti csoportos viszonyulást tekintjük, a királyságban való részvétel eredménye igazság, béke és öröm. Most mondanék még néhány szót az Egyházról, mindennek fényében. Jakab egy 18 lapozzunk. Istenről, az Ő akaratáról van szó. Az Ő akarata szült minket az igazságnak igéje által. Tudjátok miért születünk újra? Azért, mert Isten ezt akarta. Ha ő nem akarta volna, so soha nem következhetett volna be. Nem azért történhetett meg, mert te úgy akarta, hanem azért, mert ő akarta. Minden Istennel kezdődik az ő saját akaratából. Az ő akarata szűrt minket az igazságnak igény által, tehát Isten célja volt, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Más szóval, mi, akik újjászületünk ebben a korszakban Isten szellemé által, első zsengéi gyümölcsei vagyunk valaminek, ami majd egy új korban fog folytatódni. Mi ebben a korban mutatjuk ezt be. Amikor az emberek ránk néznek, egyénileg, és a közösségi életünkre is, az előzetesét kell, hogy lássák annak, ami majd betölti a Földet. Vagyis Isten királyságát kell bemutatnunk a számunkra. Első zsengék vagyunk. Érdekes ez a hasonlat, mert az Ószövetség járdozatokra utal vissza. Kétféle első zsenge volt az Ószövetségben, az 1 Korintus 15. 20-ban Pál azt mondja, ám de Krisztus feltámadott a haladtak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Tehát az első zsengék egyike maga Jézus. De mi, az egyház, az ő tanítványai, az ő teste, szintén egyfajta első zsengék vagyunk. Ha a har Mózes harmadik könyvéhez lapozunk, ami az Ószövetségben van, hogy úgy valaki másról keresse. 23, tehát Mózes harmadik könyve 23. Harmadik részéhez laposztok, megtaláljátok összefoglalva mindkét első zsenge leírását, mégpedig eléggé világosan. Ez egyike az, ezek, ezek egyike az, amelyek Jézusban teljesedett be, a másik pedig az, amelyik az egyházban. Ha megnézzük tehát a 3. Mózes 23. 9-10-11 verset, ez az egyik. Szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, hogy amikor bementek arra a földre, amelyet én adok néktek, és learatjátok annak vetését, a ti aratások zsengéjének kévéjét vigyétek a paptak. Az pedig lóbálja meg a kévét a túr előtt, hogy kedvesen fogadtassék értetek. Szombat utánvaló való napon lóbálja meg azt a paptak. A mi hetünkben mi van a szombat utáni napon? Vasárnap. A szabad számunkra, kedves barátaim, szombaton van, ne felejtsétek el. Vasárnap pedig az első nap a héten. Ez a szombat utáni első nap. Ez a bibliai. Tehát ez az első zsenge, amely egyetlen kéve volt, az új aratás elsőnek learatott kévéje. Vasárnap próbálták meg az úr előtt a hét első napján. Krisztus ez az első zsenge, az ő feltámadását jelképezi. Az első zsenge diadalmas felmutatása, amely reményt ad az új aratás sikeres folytatására, Jézus Krisztus feltámadásában teljesedett be vasárnap a hét első napján. Ezután, egy kicsit arrébb, a 15. versben, Mózes egy másik zsenge felől kap eligazítást. Számlájátok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, melyik ez a nap? Vasárnap az első nap a héten. Észrevettétek már, hogy hogyan szivárgott be az okkultizmus a hétköznapokba is? A hét nevei tulajdonképpen pogány istenek nevei az angolban. Ezek után vannak elnevezve. A hétfő a hold napja, a szerda a mars, a péntek a Vénusz bolygóról kapta a nevét. Ezek ősi északi istenek. A Biblia nem használ ilyen elnevezéseket, csak azt mondja, első nap, második nap, harmadik nap, szábbát előtti nap, a szábbát, stb. Ez az egyik áldása annak, ha valaki Izraelben él, hogy egy kicsit megért valamit Isten naptárából. Izraelben a vasárnap a hétlegnyűsgőbb napja, ez az első nap. Szombaton mindenki pihent, így vasárnap dolgozni indulnak az emberek. Óriásul a forgalom milyenkor Jeruzsálemben nagyon elkalandoztunk. Tehát Mózes harmadik könyve 23.15. Számláljátok pedig a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszítik a való kévét. 7 hetet, egészek legyenek azok. Hét hétről van szó. Hány nap a hét hét? 49 vonnálatok számít számlógép? Vagy fejben számoltátok ki? Tudjátok, a mai világban már ott tartunk, hogy a gyerekeknek számítógép kell már ahhoz is, hogy ki tudják számítani, mennyi hétszer hét. Nagyon szomorúnak tartom ezt, már csak azért is, mert én nem értek a számítógépekhez. 16. vers. A 7. hétre következő napig, milyen nap van a hetedik szabad utáni napon? Vasárnap. Ez az első napja a hétnek. Számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. Milyen napról esik a naptárban a feltámadás előtti szabadtól számított 50. nap? Pünkösdre. Így van. Mi történt ekkor? A szellem leszállt és létrejött az egyház. Tehát ez az első zsengre az egyházat jelenti a hetedik hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti helyetekről hozzatok fel két való kenyeret, két tizede fa liszlángal legyenek azok kovásszal sütve. Figyeljétek meg, majdnem minden áldozat kovásztalan volt, de ezek kovásszal sütött áldozatok voltak. A kovász a testi természetjelképe. Ezek tehát emberek, nem istenek. A kenyerel együtt pedig áldozatok meg hírbárány, opál kulcsfolytosságú, kimaradt, ők az új első zsengéi, tehát két első zsenge van, és mindkettő teljesen átjött az új szövetségbe is. Az első, Jézus feltámadása, az az, az egyetlen képe, amelyet megpróbáltak a győzelem jelképe, a magvak, amelyek a földbe hullanak, és amelyekből új élet fakad. Ez a feltámadás. 50 napra rápünköstkor. A penekont, a görög szó 50-et jelent, ebből származik a pünkölt, az angol pentakaszt szó. Egy másik zsengét kellett felmutatni, amely két cipó volt, amelyeket abból az aratásból származó rizből sütöttek, amiből az első képe is származott, de ezeket kovásszal kellett sütni. Nem isteniek voltak. Kettő a bizonság száma, a kovász pedig azt jelzi, hogy emberekről volt szó. Az egyház születése tehát az, ami mint első zsengejel jelenik meg, amit az Úrnak kell bemutatni. Akkor, ha az Úr is megengedi, a következő alkalommal folytatjuk. For